Minule, jestli si pamatujete, jsme začali s procesem myšlení tak, jak je koncipěván v této tradici, tedy tradici napojené na filozofii Tathagata Garba, neboli původního budovství, neboli přirozenosti budovství, která je vlastně přirozenost naší mysli. Jenomže my, díky nevědomosti, my si toho nejsme vědomí. No a tím pádem se stotožňujeme s procesem myšlení. Myšlení každá buddhistická škola vysvětluje, že proces myšlení neexistuje žádné já, které myslí, to je buddhismus, myšlení je proces, to už je dnes celkem i známé psychologicky, tak v procesu myšlení neexistuje žádné já, ale existují důvody a příčiny. Hm? Bez důvodu a příčin neexistuje nic. To je zase buddhismus, to je stejné v podstatě ve všech školách buddhismu. Zde se nedá mluvit o něčem speciálním, ale ten proces myšlení pokračuje a pokračuje tím, že se postupně, postupně se nedá říct si postupně v čase, protože v té skutečné mysli žádný čas neexistuje. Čas existuje jedině v mysli, která se hýbe. A jakmile se mysl pohne, není to proto, že její přirozenost je pohyb, ale pohne se proto, protože ztrácí svoji. Budhovskou podstatu, které se říká Foshing, vlastně eh, podstata budhovství. No a co je podstata budhovství? No, to je takovost, nebo to je prázdnota. V té prázdné mysli, která je ve své podstatě nedualistická, v prázdnotě žádná, eh, žádný dualismus nemůže vyvstat, protože v ní není ani subjekt, ani objekt. Ten subjekt a objekt právě, jak jsme se e, učili v, e, naposled, to už je asi měsíc, co jsme se neviděli, No, tak ten subjekt a objekt a myšlenka na to, že ten subjekt a objekt... E, tvoří část myšlenkového procesu. Tak můžeme pokračovat, jo? Já doufám, že ano. Mhm. Kde jsem to skončil? Ano, tak ten, ten dualismus subjektu a objektu, ten přichází z mysli samotné. A z jaké mysli to jsme se učili? Z té neprobuzené mysli. Hm? Ta neprobuzená mysl se identifikuje se, eh, s tím rozdělením subjekt a objekt. No a pak vzniká proces myšlení. A ten proces myšlení v této tradici, která je napojena a vlastně na filozofii yoga, čáry mysli samotné, vlastně všecko, co se děje a všecko, co vzniká, nevzniká nikde jinde, než v mysli samotné. A aby člověk pochopil mysl, musí též pochopit. No tak dobře, tak pokračujeme. V této tradici tedy vlastně vše, co se odehrává, vše, co je možné i vše, co je nemožné, je na základě mysli. A ta mysl se nazývá takovost, protože jako zrcadlo vlastně odráží věci tak, jak jsou. No a to, co odráží, vlastně je stín reality. Není to realita sama. To neznamená, že je to jiný než ta realita, no ale k čemu nás tato tradice chce dovést a vůbec Mahajanová filozofie chce dovést, je k tomu, že náš proces myšlení hm, nám nepředává realitu tak, jak je, ale přidává zkresleně. Hm? Čili to, co my vnímáme, my už vnímáme na základě dualismu, který pochází z mysli samotné. A ten dualismus, který pochází z mysli samotné, se technicky jmenuje abuta parikalpa. Hm? To je fabrikace, která není skutečná. Hm? Stejně tak, jako ty věci, které se odráží v zrcadle my máme dojem, že tam skutečně jsou. Ale oni tam jsou jedině v podobě těch odrazů reality. A ta, ty odrazy reality není nic jiného, než vlastně naše pojmy o tom, jak. Podobný myšlenky měl česko-německý filozof Husser, Edmund Husser, fenomenologie, vlastně co my vidíme, to jsou vlastně naše představy reality, ne realita samotná, ale my vidíme realitu současně s našimi představami o realitě. No a jelikož ty představy jsou u každého jiné, no tak my též ulpíváme na eh, jiných věcí podle naší minulé zkušenosti. Hm? A ta minulá zkušenost, ta určuje vlastně pro nás eh, kontinuitu naší mysli. To je způsobu, jak myslíme. Tato kontinuita mysli, to se budeme učit, tam jsme se ještě nedostali, co je manas. Hm? A manas vidí tu nejjemnější mysl, ve které se tvoří dualismus, jakožto já, nebo něco, co já patří. Hm? No a z toho, se pak vyvíjí ulpívání. Hm? No, ale to ulpívání není ulpívání na realitě, ale je na konceptech, který my si o realitě tvoríme. Hm? Teď z hlediska filozofie původního budovství, hm? všechno, co my poznáváme, vždy existuje v relaci. Nic neexistuje to je samo o sobě. To je základ vůbec Mahajánové filozofie. Nic nemůže existovat samo o sobě. Hm? Nic nemůže existovat ve své vlastní podstatě. Jedině v relaci k něčemu jinému. A to, co existuje samo o sobě, to je právě ta takovost. To je schopnost mysli odrážet. A ta schopnost mysli odrážet, ať jsme si toho vědomí, nebo nejsme si toho vědomí, ta schopnost mysli odrážet je tež schopnost sebeuvědomování. Hm? To schopnost sebeuvědomování se nazývá v sanskrtu Sva Samvity. Sva Samvity vlastně znamená Alaya. To je mysl, která doslova bydlí. Ovšem, přirozenost mysli je přirozenost budovství. Přirozenost budovství je právě mysl, která nikde nebydlí. Pouze odráží předměty tak, jak jsou. Proto se jí říká takovost hm? neboli v činštině džen žu, jen je opravdový, žu je tak, hm? opravdový tak, ale my opravdový tak nevidíme, protože my se napojujeme na kontinuitu naší mysli, manas, která právě vidí tu původní hm? kvalitu mysli, to původní uvědomění, jako, to já. Ale to původní uvědomění tež je vlastně napojeno na proces neprobuzení, protože všechno je vzájemné relaci. Nic neexistuje samo o sobě. Nevědomost existuje jedině v relaci s, s moudrostí. Bez moudrosti nepoznáme žádnou nevědomost. Nirvana existuje pouze v relaci k utrpení samsárické existence. Bez utrpení samsárické existence Nirvana nemůže sama o sobě existovat. Vše může vyvstat jedině v relaci. No a teď my jsme se na začátku učili, a to je třeba si uvědomit o původním probuzení penčuje. Čuje znamená v čínštině uvědomění a znamená to tež bodhy. Body znamená probuzení, původní probuzení. Mysl má původní probuzení. A my na základě původního probuzení můžeme poznat to, že jsme neprobuzení. Kdyby nebylo původní probuzení, my ani nepoznáme, že jsme neprobuzení. A když poznáme, že jsme neprobuzení, to jsme se učili, je třeba si to zopakovat, tento text není tak jednoduchý, je třeba si to znova znova sopakovávat, aby jsme si uvědoměli hloubku to, tohoto myšlení. Hm? To, že jsme si uvědomění vlastního neprobuzení, tím se dostáváme do toho, čemu se říká proces probuzování. Š či je? Š znamená začátek. Procesu probuzování, my se tedy dostáváme do toho, co mysl skutečně je, do té takovosti, schopnosti takovosti, schopnosti přirozeného uvědomování bez jakýchkoliv představ. Hm? Ti, kteří z nás studovali, Tradici Zen nebo i tradici čisté země, to je i nakonec tantrická tradice, je na stejném principu. My se vlastně vracíme k tomu, co je v nás přirozené. My neznáme přirozenost, protože my se stotožňujeme s procesem myšlení. Proto my neznáme přirozenost mysli, protože se stotožňujeme s procesem myšlení. A to je v našem textu srovnáváno s osobou, která ztratila směr. A osoba, která ztratí směr, tak bloudí. Ale ve své podstatě ten směr se nikdy nezměnil. Východ vždycky bude východem, západ vždycky bude západem. Ale tím, že jsme ztratili směr, no tak my jsme se, jsme se zapletli v nekonečném bludišti hm? naší mysli A tím tež jsme se ztratili v přímém poznání své vlastní buddhovské podstaty. Hm? Čili v tradici Zenu vidět svoji podstatu znamená vidět jasnou mysl, uvědomělou mysl. Mingšin. A proces probuzování je proces návratu k vidění vlastní podstaty, čili k vidění začátku mysli. To jsme se učili na začátku. Třeba si to znova objasnit, abych to, já to budu opakovat, ale do nekonečna to opakovat nebudu, je třeba si to pamatovat. Hm. Měli jsme předtím, Proces probuzování. proces probuzování je vracení se na začátek. Na začátek myšlení. Co bylo na začátku myšlení? To, co se nedá chytit. Hm? No a s tím to, co se nedá chytit... S tím jsme stále spojení, jenomže jakmile myslíme, no tak my ztrácíme to, co se nedá chytit. No A proces probuzování je tedy vracení se do mysli, která se nedá chytit. To je začátek mysli. A jak se tam dostaneme? Bylo vysvětleno předtím, jsou čtyři stádia procesu probuzování. Nejprve my zastavíme na základě uvědomění, vlastního uvědomění, mysl, která nám škodí. No ale jenomže, kdo zastavuje tu mysl, která nám škodí? No, stále je tady to. Ten převrácená představa, že je, existuje nějaké já, které, který, které zastavuje tu mysl, která nám škodí. No a právě proto, jak text uvádí, jedná se o probuzení, které není probuzení. Hm? No a proces Nestálosti samsárický proces je vždy vysvětlován v Buddhismu jako tři stádia nebo čtyři stádia. Hm? Nejprve něco vyvstane, pak něco trvá a pak přestane. Hm? V abidarmě místo tří máme čtyři stádia. Nejprve něco vyvstane pak to trvá, pak je přechodnost, návrat do stavu původního, kde nic netrvá, hm? ale přesto je to stav. No a pak konec přestání, pre, hm? niroda čtyři stádia. Podle terevádové filozofie, podle a abidarmy, jak vyvstání, tak i zánik je na základě důvodů a příčin v sanskritské tradici, ať už v tradici žáků nebo v Mahájáně, v tradici Bodhisattvu. Ten vznikání je na základě příčin a důvodů. A zánik je přirozený. My nepotřebujeme mít důvody a příčiny k tomu, aby proces myšlení zanikl. On zaniká přirozeně. A z toho. Z tohoto pojmu pochází též vlastně v sanskritké tradici ta, to pochopení, že vysvětleno na základu písma bodhisattvů, což se, jsou sutry velké moudrosti, neboli pragya paramita, dokonalosti moudrosti, které vysvětlují, že nirvana není Něco, co můžeme získat, je to přirozený stav. Protože nirvana je něco, co nebylo vytvořeno. To, co nebylo vytvořeno, to je přirozený stav mysli. V terovádové tradici i v tradici žáku ten přirozený stav není identifikovaný s přirozeným stavem mysli, ale v této tradici ano. My ztrácíme ten přirozený stav mysli tím, že na základě hm, karmického vědomí mysl se začne hýbat. To jsme se učili na, na poslední. Teď ale my se chceme vrátit do začátku, proto je, to je původní probuzení. I tak se vracíme z zastavení Zastavíme ty myšlenky, které nám škodí, ale to ještě není žádné uvědomění toho, co je skutečné. Protože v buddhismu to nejáství je skutečné. A to nejáství je přirozený stav. To, že to nechápeme, no to je na základě našeho neuvědomění. Proto Buddha vysvětloval proces souvislého vznikání na základě neuvědomění, na základě nevědomosti. A vidě. Hm? Jelikož my jsme neuvědomění, no tak my se stotožňujeme s procesem myšlení, který vlastně uvádí mysl do pohybu na základě karmy. Na základě toho, čemu se říká v Abhidarmě Abhisamskára. Hm? samskára je něco, co my fabrikujeme, co my vytváříme. Čili my eh, fabrikujeme ten pohyb mysli jako něco, co v té mysli, co do té mysli skutečně patří. A jak vznikne pohyb mysli? No, stejně tak, jako ve všech systémech, Budistického myšlení, začíná tím, že máme pozornost vůči objektu. Pozornost znamená manasikára, že my děláme něco v mysli. Ale v mysli původně nic nebylo. My děláme něco v mysli, protože naše mysl nás nenaplnila. Proč nás nenaplnila? No, protože se Identifikujeme s procesem myšlení. Ale mysl samotná je prázdnota, a prázdnota je právě plná. Do prázdnoty ne, nemůžeme nic přidat, z prázdnoty nemůžeme nic odebrat. A když se mysl hýbe, no tak nemůže ztrácet svoji přirozenost prázdnoty. Právě proto, že nestrácí přirozenost prázdnoty, může se hýbat, protože v procesu nic nestojí. Nic nemůže stát právě proto, že je na základě prázdnoty. Nic nemůže existovat samo o sobě. To, že nic nemůže existovat samo o sobě, jedině v relaci k tomu druhému, no, to e, pro člověka moudrého neznamená nic jiného, že ta přirozenost mysli není ta karmická mysl, ale. Strácí se tou karmickou myslí a ta karmická mysl vytváří právě dualitu. Ta mysl, která uvádí na základě pozornosti hm? mysl do pohybu, když neuděláme v mysli objekt, no tak kde je mysl? Hm? To je třeba pochopit. Zkuste sami. <laughs> zkoušejte sami, kde je mysl, když do ní nedáme objekt, na který se upne a který chce chytit. Když mysl nechce nic chytit, no tak kde se nachází? No a mysl chce něco chytit, proto tím se stává právě dualistickou myslí. Z ty karmické mysli vzniká potřeba něco chtít chytit. Avaržana. A jak to chytne? Tím, že ten objekt vloží do mysli jako něco, co tam, skut co tam je. Ale ten objekt právě, aby jsme to poznali, že ten objekt eh, pochází z mysli samotné, musíme praktikovat proces nemyšlení. První na základě objektu, s kterým mysl splyne. No a pak eh, na základě eh, Obrácení se na základě diány my můžeme mysl pak obrátit na mysl samotnou. Hm? A jestliže ji obrátíme na mysl samotnou, no tak ten objekt e, e, s ní můžeme pak vytratit. Jestliže ji neobrátíme na e, mysl samotnou, no tak ten objekt z ní nevytratíme. No, a teď ta mysl, která chce proskoumat ten objekt, protože vkládá svou pozornost na jeden objekt, rozdílný od druhých objektů. Hm? No, to, jelikož nemáme proto lepší překlad, to se nazývá pozornost Dzouji, Manasikára Hmm? V čínštině překládáme doslova, dzuo hmm? znamená dělat, i dělat v mysli, kde jinde máme něco dělat. Čili bez pozornosti není pohyb. Pozornost uvádí mysl v pohyb. No a když mysl, kterou mysl uvádí v pohyb? No tu karmickou mysl. Která má prirozenost pohybu, ale my si nejsme vědomí toho, že je to karmická mysl. No a jakmile máme tomu, čemu se říká Avarjana, stejně tak v aby aby pro ty, kdo studovali Terevádu, proces myšlení začíná Avarjana. Hm? V sanskritu Avarjana. To znamená vlastně e, rozvoj mysli. Hm? Developing consciousness, evolving consciousness. Tím, že vkládáme do mysli objekt pozorností na specifický objekt oproti druhým objektu, tím vlastně hm, díky pozornosti my pak uvádíme mysl v pohyb a jakmile je mysl v pohybu, tak je ten, kdo aspekt, který aspekt toho, kdo vidí a aspekt toho, co je viděné jako něco, něco odlišného, hm? no a my pak to můžeme zkoumat jako něco, my to můžeme zkoumat jedině jako něco co je odlišné na základě mysli, která se hýbe, která má pozornost vůči specifickému objektu. Ale Buddha nepotřebuje žádnou pozornost, nepotřebuje dělat nějaký objekt ve vědomí. On prostě ten objekt odráží tak, jak je, bez nějaké jak by měl být, jak by neměl být, jestli je dobrý, nebo jestli je špatný, nebo jestli ho chce, nebo jestli ho nechce. Čili bez subjektu vnímání není též objekt vnímání. Ale jakmile my se identifikujeme s tou mysl, která je v pohybu, s tou karmickou myslí, no tak automaticky. Pro nás, ne pro Budhu, vystává subjekt a objekt. Subjekt vidění a objekt vidění, subjekt myšlení a objekt myšlení. Hm? Ale jak Mahajanové sutry vysvětlují, Lotus sutra, která je obzvláště populární na Dálném východě, jak vysvětluje, že přesto, že existuje, vznikne ten dualismus, jakmile je někdo, kdo vidí a něco, co je viděného, přesto eh, ta původní podstata mysli není ztracená. Jestliže jsme si toho uvědomění, no tak je to to původní probuzení. Jestliže pronikneme tím, že ta mysl, která je nestálá, která se rozvíjí v čase, Všecko, co se hýbe, se rozvíjí v čase. Ale ta původní mysl žádný čas nemá. A ve skutečnosti probuzení. tež čas je relativní, Čas není něco, co skutečně existuje. V té původní mysli žádný čas neexistuje. Čas existuje jedině, jestliže ta mysl se rozvíjí. Ale přesto, že se mysl rozvíjí, nestrácí původní podstatu. No a jestliže studujeme meditaci žáků a Jestliže získáme hlubokou víru v podstatu naší mysli, ale ještě nezískáme přímou zkušenost, my můžeme poznat buď jakožto realizovaní žáci, anebo jakožto bodysatvové, který už mají jako vlastní probuzenou myslu, čitu my můžeme poznat, že ten proces nestálosti mysli není skutečný. A co je skutečné, musí stát. No ale pro žáky a pro nepřímo realizované bodhisatvy, to, co stojí, je ale skutečné. Pro žáky je to nirvana, pro bodhisatvy je to víra. Tu skutečnou podstatu mysli, která se nedá ztratit. A tomu, jak jsme se učili, tomu se říká xiangs, ťuje. znamená něco, co se podobá je, podobá se to bodhy, podobá se to probuzení, ale není to probuzení. Ono se to jen probuzení podobá, protože. Ve skutečném probuzení žádný subjekt a objekt neexistuje. Jestliže to poznáme, a to pozná v této tradici jenom přímo probuzený bodhisattva, přímo probuzený bodhisattva a my, je jaký rozdíl? Primo probuzený bodhisattva žije. Stále v radosti mysli. Tomu se říká Pramuditla Stage. První stupeň probuzení bodhisatvu. To radost z mysli to už ho neopouští a on ji prohlubuje v vyšších stádiích bodhisatovského probuzení, bodhisatovského uvědomování. No a jestliže získáme tuto nepretržitelnou radost z mysli, no tak se nacházíme v probuzení, kterému, jak jsme se učili, se říká částečné probuzení. Není plné probuzení, protože v plném probuzení my už nepotřebujeme žádnou pozornost. vůči objektům, my jsme v přirozeném stavu, že pouze odrážíme objekty tak, jak jsou. To je stav Budhy. S žádným objektem se Budha neidentifikuje. Protože veškeré energie, identifikace, veškeré síly, které nás táhnou k identifikaci, on už nemá. Naše mysl, my jsme ve stavu neprobuzení, protože naše mysl nás stále táhne ještě k identifikaci. A nejsme si vědomí, že to, co nás táhne k identifikaci, je právě identifikace s procesem myšlení. Čili jakmile je pozornost vůči objektu, Vzniká subjekt vnímání a jakmile vzniká sub bez subjektu vnímání, není ani objekt vnímání. První musí být objekt subjekt vnímání, pak může být objekt vnímání. Jenže oni vyvstanou současně. Z čeho vyvstanou? No, z té podstaty mysli, které, která je právě uvědomění. No, to, je, to se vysvětluje jako šnek. Hm? Šnek má dvě antény, nebo tikadla, nebo jak se tomu říká? Tikadla, že Má dvě tikadla, hm? a ty dvě tikadla vystanou z, z toho těla šneka samotného. Stejně tak ten subjekt a objekt vyvstane z vlastního těla, mysli samotné, z jakého těla. No, z těla, které bydlí ve světě. Kterému se říká Alaya. Alaya zna, od sanskritského korene Li, co znamená doslova, se lepí. Mysl, která se hýbe, se, se lepí. Jenomže my si toho nejsme vědomí, protože se Identifikujeme s subjektem a objektem myšlení. Jestliže jsme si vědomí toho, že ta mysl, která se lepí, hm, není skutečná mysl. No, tak začínáme si být vědomí, že vlastně vstupujeme do procesu uvědomování. Protože chápeme, že ta mysl, která se lepí, není skutečná mysl. Že ta mysl, která se lepí, je vlastně našeho naší strasti, utrpení. přestože kořen naší strasti, našeho utrpení, Ona, i když trpíme a lepíme se, ona nemůže, mysl nemůže opustit svoji vlastní podstatu. První, co se učíme, když se učíme Zen, je, že učitel se ptá, jestli je dobrý učitel, hm? buď přirozený a když když začneš říkat, že budeš přirozený, tak ti řekne, ale ty nevíš, co je prirozenost. Dobrý učitel učí tímto způsobem. No a aha, a co je prirozenost? To musíš poznat ty sám. <laughs> Nikdo ti nevysvětlí, to přirozenost je. Protože ta přirozenost se nedá chytit. Nedá pochopit logickým myšlením, ale my potřebujeme ten prst, aby jsme to vůbec pochopili, že to existuje. Aby jsme měli víru v to, že to tam je. Jestliže nám to nikdo nevysvětlí, tak my tu víru, že to tam je a že to je naše skutečnost, my ji nebudeme mít. A jestliže ji máme, No tak my se vracíme vlastně na ten, to je šrtě, to je proces probuzování. My se vracíme do ty přirozenosti mysli. A tyto tři aspekty, hm, každá mysl, Vychází z té nejjemnější mysli, která má tři aspekty: dzchcheng, aspekt sebepoznání, svasamvity, aspekt tienfen, aspekt subjektu vidění, subjektu myšlení, aspekt xiangtien, aspekt objektu myšlení, neboli obrazu myšlení, protože my myslíme v obrazech. A my si představujeme právě, že ten obraz je realita. Ale ten náš odraz, obraz reality, ne, jak už Moudrý Husser tvrdil, on neodráží realitu tak, jak je. On odráží realitu, společně s naší představou reality. To je fenomenologie. To už buddhisté poznali 2000 let před Huselem, že my nemůžeme poznat něco bez toho, bez též naší představy o tom objektu. A ta představa o tom objektu, to jsou naše jména, naše koncepty, hm? naše minulé zkušenosti, hm? naše paměť, která odráží objekt, ne tak, jak je, ale odráží objekt podle těch obrazů. Hm? A ty obrazy myslí, ty jsou neodlučitelné od těch jmén, od těch konceptů, které do těch obrazů dáváme. A právě proto my reagujeme na realitu jinak. Podle těch minulých zkušeností, obrazu, skutečnosti tak, jak jsme si je vytvořili a my máme představu, pomílenou představu že ostatní bytosti vidí stejně ale oni nevidí vůbec stejně to už je i vědecky dokázané i my jsme lidi a máme společnou výchovu společné představy o světě ale též reagujeme úplně jinak stejný objekt v nás vyvolává jiný reakce úplně. Jak je to možné? Protože spojujeme ty obrazy s jinými představami. A i ty obrazy vlastně jsou jiné.. Ve V lidské existenci jsou si více podobné, přesto ty obrazy jsou. Teď jsme se vrátili z Tajvanu. Ty lidi na Tajvanu mají trochu jiné představy o těch obrazech skutečnosti než my. Proto jednají taky trochu jinak. Ne moc, ale jako dost zřetelně. No ale stejná řeka, jak moudrý Vasubandu v Trýmšika v 30 verších pouhého vědomí vysvětluje. Stejná reka, tu vidí bohové záhy My ji vidíme jako řeku Ryby ji vidí jako obydlí. Hm? A tak dále, a tak dále. Stejná reka různé druhy bytostí, ovšem vidí úplně jinak. A proč vidí úplně jinak? No tady se dostáváme k tomu eh, prvnímu aspektu vědomí, který nás rozlišuje jako více, a tomu se říká dži Neboli aspekt. Xiang znamená obraz tež. A xiang znamená objekt tež. A xiang znamená symbol též, A xiang znamená aspekt tež. Mnoho jmen. V sanskritu nejlépe se to prekla, asi je, je to překlad limita. Hm? My musíme mít nějaký obraz objektu, aby jsme ho rozlišili. A my ho rozlišujeme podle jeho aspektu. Tedy eh, iluze vytváří pojem skutečných předmětů. A jestliže máme pojem skutečných předmětů, čemu se říká sanskritu maty, v, hm? v, v čínštině dž, ale dž tady neznamená moudrost, ale znamená moudrost je rozlišující moudrost a nerozlišující moudrost. Ta maty je rozlišující moudrost, ne nerozlišující moudrost. Hmm? Aby jsme získali probuzení, my musíme poznat jak rozlišující moudrost, tak i nerozlišující moudrost. Jestliže poznáme jenom nerozlišující moudrost, budeme ulpívat na nerozlišující moudrosti. Jestliže poznáme jenom rozlišující moudrost, budeme ulpívat na rozlišující moudrost. My musíme poznat, jak proniknout jak rozlišující moudrosti, tak nerozlišující moudrosti, aby jsme nikde v mysli neuvízli. No a co my uví, uvízneme v mysli, protože se ztrácíme v labirintu mysli. Jak říkal starý Komenský, hm? labirint světa a ráj srdce. Že jsme nepoznali ráj v srdce, v buddhismu je to přirozený stav nirvány, tak my se ztrácíme v labyrintu světa. Ztrácíme se v labyrintu světa, protože my ulpíváme na počitcích. Příjemný počitek, nepříjemný počitek. Z příjemného počitku je libost, z nepříjemného počitku je nelibost, ale my nevidíme, že ty příjemné počitky a nepříjemné počitky jsou vlastně na základě pouhého stínu, který pochází z vědomí samotného. No a právě proto, že existuje příjemný počitek a nepříjemný počitek. Hm? na základě dotyku, to je základ buddhismu, na základě dotyku faso, pačaja, vedaná, vedaná pačaja, tanha. Hm? Bez eh, dotyku není počítek, bez počítku není dotyk, hm? to je na jednu i na druhou stranu. A jakmile máme počitek, tak máme libost a nelibost. Ale my nevidíme, že ta libost a nelibost je vůči stínům, které vytváří karmické myšlení, které nám způsobuje to, že se chytáme myšlení jako něco, co, co jsme a co nám patří. Proč se chytáme myšlení jako něco, co jsme a co nám patří? Protože, jak buddhismus vysvětluje, my se chytáme na počítky. Jako ryba se chytá na v nadidlo, my se chytáme na počitky. Protože se chytáme na počitky, jsme v procesu bludiště existence. To je buddhismus, to je stejné ve všech buddhistických tradicích. Čili že ta funkce toho, rozlišující moudrosti, je, že vytváří pojem skutečných předmětů. A my ztrácíme tu jasnost v tom, že ten pojem skutečných předmětů pochází z mysli samotné. Ten vytváří mysl samotná. Ty skutečné předměty tam nikdy nebyly. Protože bez jak Husser jasně vysvětli, v podstatě je to kódováno v, v kantovém pochopení, ty skutečné předměty my nevidíme. Jak Platon vysvětloval, my vidíme vlastně jenom stín předmětu. A rozlišujeme naše počitky jsou na základě toho stínu předmětu. No a na základě toho stínu se pak vytváří libost a nelibost. No a tím pádem Stín se stane skutečností. Hm? No to je, jak Budha vysvětloval hm? ta rozlišující mysl. Hm? Vynána, pačaja, náma, růpa, vinyana je základ pro rozlišení mezi objektem a subjektem. Hm? Náma je subjekt, rupa je objekt, forma je objekt. Když je náma a rupa, no tak máme šest vnitřních základů ajatána neboli smyslu. Hm? No a Šest objektů, které smysly vidí. Hm? No a šest druhů vědomí. Hm? Jedna mysl se stane, se stane tři aspekty. Hm? A když se jedna mysl stane tři aspekty, no tak je dotyk. A když je dotyk, tak je počítek. A když je počitek, no tak je buď příjemný počitek, nebo nepříjemný počitek, nebo ani příjemný, ani nepříjemný počitek. A ta mysl, která bydlí ve světě, ne, ta přirozenost mysli, no ta má tendenci se lepit na příjemný počitek mít odpor k nepříjemnému počitku a být popletena a hledat něco, jestliže není ani příjemný, ani nepříjemný počitek. Proto Buddha tvrdí i v, i v písmu, i v Nikája, i v Páli, že pro osobu moudrou, Neutrální počítek je počítek radostný pro nás, bytosti popletené. Neutrální počitek, není počítek štěstí, ale neutrální počítek je, že hledáme něco, čeho se chytit. nějaké rozrušení. Hm? Takový počítek je pro, na, je pro bytosti neprobuzené, je nuda. Hm? Proto hledá rozrušení, hledá rozptýlení, hledá něco, čeho by se chytil. Ale člověk moudrý tento neutrální počítek nepovažuje za Nudu nepovažuje za rozptýlení, ale považuje za příhodný k tomu, aby vlastně pochopil proces myšlení. No a teď, když máme příjemný počítek, na který se Lepíme nepříjemný počítek, který odrážíme a ani príjemný, ani nepříjemný počítek, který nám nepřináší naplnění a jsme s ním nespokojení, máme z něho nudu. No a na tyto, na tyto ten. Těchto tendencí pak vzniká kontinuita myšlení. Aspekt kontinuity myšlení tím, že rozlišujeme mezi tím, co je nám příjemné a to, co nám příjemné není. No tak vzniká kontinuita myšlení. Tím pádem Kontinuita myšlení je založená, jak buddhismus tvrdí na počitcích. Hm? Protože my urpíváme na počitcích, tak vzniká v našem myšlení kontinuita. My si stále Vybavujeme to, co je nám příjemné, vybavujeme si to, co je nám nepříjemné. A ta kontinuita rozlišování je na základě intelektu. Ten, to rozlišování je náš intelekt. Bez toho intelektu my nemůžeme žít, bez rozlišování my nemůžeme žít. Ale jakmile se na něj lepíme, tak vzniká Aspekt kontinuity, který díky tomuto aspektu kontinuity my se pak na mysl lepíme. Když ten aspekt kontinuity není, tak my se na mysl nelepíme. A jak se budeme učit těchto pět aspektů? Aspekt karmické mysli, která myslí hýbe, aspekt rozvíjející se mysli, která pak se stotožňuje s pozorností, hm? tím pádem vystává subjekt a objekt. Hm? Jestliže vystává subjekt a objekt, který vystává v mysli samotné, je intelekt, který rozlišuje mezi tím, co je nám příjemné a nepříjemné. To příjemné my chceme, to nepříjemné my se tomu bráníme. Hm? No a vzniká kontinuita. Kontinuita na základě rozlišování. Na základě intelektu. Ale ten intelekt a to rozlišování a ta kontinuita je u každého jiná. Protože každý máme jiné, eh, jinou, jiné karmické formace, jiné abhisamskára. Jiné formace vůle, které tvoří proces myšlení, které tvoří proces rozlišování. Hm? No a těchto pět aspektů, aspekt eh, pohybu mysli, karmického pohybu mysli, subjektu mysli, objektu mysli a intelektu, který na základě subjektu a objektu mysli eh, má kontakt a díky tomu kontaktu vystane počítek a díky počítku pak pojem toho, co je nám příjemné a to, co je nám nepříjemné. Hm? Bez počítku my nevíme, co je nám příjemné a nepříjemné. A ten, Aby jsme měli počitek, musíme mít e, dotyk. Šest orgánů se musí dotknout šesti e, objektů no a tím pádem vzniká šest druhů myšlení. Hm? A těch šest druhů myšlení mají kontinuitu na základě e, manás. Na základě toho orgánu, dá se říci orgán myšlení, který považuje právě tu mysl, která bydlí ve světě, jako něco, co nám patří, něco, co jsme my, s kterou se identifikujeme. Hm? Čili první je Alaya, to je mysl která je si vědomá sebe sama zde jako pohybu, protože ten pohyb je z karmy. Hm? Přirozenost mysli není pohyb. A to je třeba vidět. Tomu se říká v činštině shin. Hm? Vidět podstatu mysli. Ta podstata mysli, ačkoliv se mysl hýbe, a rozlišuje, ta podstata se nemění. To, co se mění, to jsou ty faktory mysli, které mysl tvoří. Mysl sama podle buddhismu nemá žádný obsah bez faktorů mysli, neboli obsahu mysli, kterou mysl tvoří. Nejdůležitější z nich je vnímání a počitky. Bez vnímání a počitky mysl nemá žádný obsah. A na základě vnímání a počitku máme pak vůli. A to všecko se děje jako proces myšlení. Vůli a díky vůli máme Libost nebo nelibost, máme chceme proskoumat objekt, chceme uchytit objekt a tak dále. To všecko je na základě toho, ty avarjana, toho, ty pozornosti a identifikací s pozorností, no tak pak to běží. Spirovádové abidarmě, jestliže máme pozornost avarjana, jestliže to pozornost vůči vnějšímu objektu, no tak první ho musí mysl prímout, pak proskouma, pak se o něm rozhodne no a pak jim projde. Hm? Jestliže ale objekt pochází z mysli samotné, no tak ho nemusí přijmout. No ale zde všecko pochází z mysli samotné. Venku nic neexistuje, kromě vědomí samotné, kromě produkce vědomí samotného. Ale my jsme, ty toho nejsme vědomí že to, co venku existuje, je už společně s reprodukcí spojenou s identifikací, která pochází z vědomí samotného. Čili řetěz myšlení je právě na základě intelektu, který rozlišuje příjemné a nepříjemné, pak vystává řetěz myšlení, pokračování myšlení. No a pokračování myšlení je inklinace naší mysly mysl inklinuje k něčemu na základě počítku. Jestliže není počítek, tak mysl k čemu bude inklinovat. A jakmile je počítek, automaticky je též vnímání. A jakmile je počítek a vnímání, automaticky je též vůle a faktory vůle, které pak tvoří hm, obsah myšlení. Ten obsah myšlení je řetězec myšlení. A ten řetězec myšlení pokračuje, protože my se identifikujeme s tím karmickým pohybem. No a tak chápeme myšlení jako něco, co jsme my. Hm? Co nám patří a co nám objektivně hm, reflektuje realitu. Ale něco takového jako objektivní reflexe reality nikdy neexistoval. To jenom existuje v naší představě. To, co my vidíme, závisí, vidíme společně s naší perspektivou. Když měníme perspektivu, no tak měníme i to, co vidíme. No a jakmile máme řetězce myšlení, no tak myšlením na objekty rozlišení vzniká ulpívání. Jestliže nemáme řetězce myšlení, no tak my ulpívání, ulpívání nebude pokračovat. Tím, že se identifikujeme s tím hretězci myšlení, no tak my se identifikujeme s tím ulpíváním. No a to ulpívání to není nic jiného než tanha touha nebo chtivost po tom, co je příjemné a odpor vůči tomu, co je nám nepříjemné. No ale my nechápeme, Že ty hrtězce myšlení, že jsou na základě něčeho, co není skutečné. To my nechápeme. No a právě proto, že to nechápeme, no tak ta touha produkuje přivlastňování, proces přivlastňování. Bez touhy žádné přivlastňování není. Anha pačaja upádá na hm? Buddha vysvětluje. Jestliže máme žízeň, tak my si přivlastňujeme věci, které původně nikomu nepatří. Čili inklinace mysli vede k ulpívání. Jestliže mysl nemá inklinaci, no tak na čem ulpívá? A ta inklinace mysli je napojená na tu kontinuitu mysli. V té kontinuity ta kontinuita existuje díky inklinaci. No, a právě na základě ulpívání člověk rozlišuje skutečnost na základě iluzorních jmen, konceptů, hlásek, věd, hm? které sami nemají žádnou vlastní podstatu, slabáva, ale protože my jim. Přidáváme pojem vlastní podstaty. Hm? Právě proto my bereme ty, tu skutečnost těch objektů, na kterých ulpíváme, jako něco, co tam skutečně je, tak, jak my si to představujeme. Na základě právě těch jmén, konceptů, věd, hlásek. Hm? Komunikace. No a nejsme si toho vědomí, že v těch, v tom našem iluzorním rozlišování, žádná skutečnost, opravdová skutečnost není. Protože žádný předmět rozlišování neexistuje sám o sobě. To je naše pomílená představa. A právě protože máme tuto pomílenou představu, my věříme, že to naše rozlišování odpovídá skutečnosti. Hm? Ale to odpovídá pouze ty představě o skutečnosti, jakou máme na základě jmén, pojmu, hm? hlásek, komunikace. A tak my se stotožňujeme s našimi představami o realitě. jako něco, co tam skutečně je, no a pak chceme to, co považujeme za dobré, nechceme to, co považujeme za zlé. Hm? No a nejsme si vědomí toho, že ty naše představy jsou čistě subjektivní. Hm? Naše představy jsou čistě subjektivní. V nich objektivita není. Oni jsou, protože oni jsou na základě hm, jmén, pojmu, konceptu, kterou, který žádnou vlastní podstatu nemají. Žádné vlastní vlastnosti nemají. Od samého počátku žádný vlastní podstatu nemají. Co slova žádnou vlastní podstatu nemůžou mít. Kdyby měli, no tak když někdo řekne eh, oheň, tak by nás mě, mělo všude pálit. Když někdo řekne oheň, tak nás vůbec nikdy nic nepálí. A my nemůžeme vidět nic bez našich představ o skutečnosti. My vidíme skutečnost zároveň s našimi představami o skutečnosti. My nemůžeme vidět skutečnost, odlišně od našich představ o skutečnosti. No a tím pádem, že jsme si tím pádem, že se stotožňujeme s našimi koncepty, my nejsme si vědomí vlastní subjektivity. A tím, že jsme, nejsme si vědomí vlastní subjektivity, no, tím vlastně utužujeme ulpívání. A tím tež utužujeme strast, kterou která z ulpívání pochází. No, a právě to Buddha vysvětluje. E, upádána na Bhava na základě ulpívání je existence. A růst existence. No, a na základě e, růst existence je identifikace s Třemi druhy karmy, s myšlením, s řečí, s pohybem. My se s nimi identifikujeme. No a na základě té identifikace my pak vlastně utužujeme svoji subjektivní realitu jako něco objektivního. No a tím pádem, jelikož se identifikujeme s naší karmou, která produkuje naše myšlení, produkuje náš pohyb, jakožto individua, produkuje naši řeč jakožto něco, co nám patří, a co jsme my. No, tak vlastně ta dobrá nebo špatná, špatný stav existence na základě ulpívání na našich představách, na našich pojmech, co je dobré, co je špatné, co chceme, co nechceme, co musíme být a co nejsme. Hm? Tím, že máme pojmy, co musíme být a co nechceme být. A co... No, tak tím pádem utužujeme vlastní existenci. Buď v rámci Dobrýho nebo špatného nebo to, co je považovaný za dobrý nebo špatný. No a tím vlastně hrajeme role. My hrajeme role tím, že utužujeme svoji existenci, svý představy toho, co chceme, co nechceme, co musíme být a co nechceme být. co se máme stát a co se nemáme stát. No a tak akumulujeme karmu buď v rámci šťastné existence nebo utrpení, Ať už je to šťastná existence nebo utrpení, jakmile se identifikujeme s naší karmou, tak bhava, pacaya ty hm? existence vede k zrození, hm? ať si to přejeme nebo nepřejeme, hm? ty naše. Představy existence a identifikaci s nimi, ty vedou k probuzení, buď v příznivých stavech probuzení nebo v nepříznivých stavech probuzení. Hm? Ti, kteří jsou moudrý, to prožívají vědomně. My, bytosti, kterou moudrost postrádají, my to neděláme uvědomněně ale stotožňujeme se, my se nestotožňujeme s realitou, ale stotožňujeme se se svými subjektivními představami reality. No a tak ten karma fala, ten výsledek karmy bude buď dobrý, nebo bude špatný. Na každý pád my nemáme svobodu rozhodnout, jaký formě se narodíme, jaké bude naše já, jaká bude naše forma. Hm? Jakmile jsme hm? v tomto cyklu. No tak jsme ve stavu neprobuzení. No a čili. Teď už vlastně bychom měli přestat, budeme pokračovat moment teďku několikátýho. Budeme tady ještě příští. Ten to... Teď máme tady ten zásad, ne? Kolik ho je příští? Um, příští jako 24. Že? To tady bude zásad, že tak to bude zase, tak to nebudu učit, to není možný. A po 24. další je kolikátýho? Prvního. prvního... Už budeme na Záježové. Tak když budu na, na Záježové, tak mu budu učit. To je v porádku, tam najdeme si čas. A to bude zajímavé i pro ty účastníky tam na Slovensku. Jo? Dobře. Tak... Budeme pokračovat, protože ta další pokračování je velice zajímavý. To vysvětluje, jak vlastní mysl s námi točí. Jo? A to je třeba pochopit, že díky v, čínskyně, v čínské tradici, v i v sanskritské tradici, je základní nevědomost avidia. Hm? Avidia doslova znamená nevěda neboli nevědomost, neboli zaslepenost. Zaslepenost hm? je původní zaslepenost a to je právě identifikace s tou myslí, která se hýbe. No a pak je druhotná nevědomost a to je identifikace s procesem myšlení. A ten proces myšlení to je právě... Hm? Tím, že se identifikujeme s myslí, která se hýbe, což je ta původní nevědomost, no tak nastává přirozeně pak těch devět aspektů mysli, které jsme dneska se nám podařilo vysvětlit. Jo? Ty pochází z, ty, z toho původního neprobuzení. Ale to původní neprobuzení hm, je, třeba pochopit v rámci probuzování. A probuzování je na základě toho pojmu původního probuzení. A důvěru v původní probuzení. No a to je tato tradice. Hm? To je podobné, tady Jindra se učí Utara Tantra Šástra, to je podobné s tím, co Utara Tantra Šástra vysvětluje, eh, Maitreya vysvětluje. Hm? že my vlastně se zamykáme sami do své vlastní mysly. To, co Komenský v křesťanské pojetí považuje za labirint světa, ale ten ráj srdce my nemůžeme nikdy ztratit. A ten ráj srdce, to je tady to původní probuzení. Jakmile Máme původní probuzení, tak jsme získáváme uvědomění svýho neprobuzení. Uvědomění svého neprobuzení je na základě původního probuzení. To se zdá být paradoxem. Ale ono to paradox vůbec není. To je skutečný stav tím, že věříme, že je možné hm? zažít něco jiného než strast existence, tím vlastně se dostáváme do procesu probuzování na základě původního probuzení. A to původní probuzení nemůžeme přímo poznat, na to ještě nemáme, musíme mít hm, v ní přesvědčení o tom, že tam je právě proto vystání víry v Mahájánu. Mahajana není nic jiného, než ta jedna mysl, která patří všem bytostem, ať jsou si toho vědomí nebo ne. No a ta jedna mysl, jak jsme se učili, ta má velkou podstatu. Velké atributy a velké uplatnění. Jestliže ji chápeme, a to chápání, právě je to původní probuzení. Ono se to zdá být rozdílné, ale vlastně je to daleko přijatelnější pro znalce západního mysticismu, ať už je to křesťanský, nebo kabaly, nebo sufi, hm? Musíme mít víru hm? v tom, co je opravdový, aby jsme, se, aby jsme poznali to, co je v nás falešné. Jestliže poznáme to, co je v nás falešné, to je moudrost. A bez moudrosti my se nikam nedostaneme. Hm? Tak eh, budeme pokračovat za 14 dní. A eh, příští týden tady bude tedy na eh, To bude v angličtině. Přijedou z Německa nějaký lidi taky. A nekdo, nevím, kdo všechno přijede. Tak budu učit v angličtině a, a E, dol potulku to bude sledovat přes internet a budete se moc, ti, co se účastní, budou moc to sledovat na se ho ptát otázky tež. Hm? No a já vysvětlím vlastně sůtoru srdce, to všecko, co se tady dozvídáte, no to není nic jiného, než, než jisté vysvětlení e, ty filozofie dokonalosti moudrosti, hm? která je základ eh, praxe bod, všech bodhisatů. Hm? Bez dokonalosti moudrosti neexistuje cesta bodysatů. Hm? A ta dokonalost moudrosti nachází vyjádření právě v ty bodičita, hm? v ty probuzené mysli. Protože. Probuzená mysl je proces probuzování. No a to je přesně co jsme se tady učili. Probuzená mysl je proces probuzování. A v tom procesu probuzování my si stále hlouběji uvědomňujeme hm, naši nevědomost. Čili nevědomost a proces Uvědomování a proces uvědomování nevědomosti je jeden proces. A ten proces začíná právě tím původním probuzením. A tím, že máme přístup k původnímu probuzení, my postupně... Kdybychom jsme použili jazyk zenu, my postupně můžeme vidět svoji podstatu, která je stále jasná. Jasnost nemůže opustit. To je též, co vysvětluje Maitreya v Uttaratantrašástri. Která je velice důležitá pro pochopení tibetské tradice. No ale tak Tradice Mahajány je stejná, ať už je tibetská, nebo čínská, japonská, korejská, větnamská. Jediný co je rozdílné, to je vysvětlení těch spásných prostředků, které vedou právě k realizaci té dokonalosti mysli. Tak jo, tak skončíme tady. Nechce zásluhy v dnešní praxe přenesou na všechny bytosti, aby my získali stav probuzení. Umi oh, to bylo tak hezký týden a uvidíme se za 14 dní. Hm? A jestli bude ten link na to. Tý... Na tu svoutou srdce, kterou budu vysvětlovat e, e, na tom zásadu u nás, tak e, to můžu zaslat. Hm? Budu všem, všem, který se tady účastní, tak jim to zašlu. By bylo fajn. Ale některý tady nemám, asi jako Rasto, na tebe vůbec nemám, myslím, ani kontakt, hmm. ale tak ti to přepošle ta jindra, jo, těm lidem, Vždyť. co se účastní, ty máš na něko. Tak no, já to no. pošlu tobě a pošlu to taky těm, co tady přítomní nejsou. No Dobře. a pošlu to... Eh... Nebo když mi to pošlete, tak já je mám všechny zaregistrovaný a můžu to poslat e-mailem, kdyby chtěli. Dobrý, no. hm? A já to pošlu těm, hm? co cizincům, co neumí uh -huh. česky. No. Takže v uh -huh. angličtině uh -huh. to nás můžete i když tady máme kapacitu snad nejvíc na 20 lidí, víc nás tady se nevejde, tak to může sledovat mnoho lidí. A anglicky umí většina z nás. Takže, no a budete mít možnost přímo se ptát dolpotulku turku Rimbocce, který vlastně představuje tu tradici ningma která je velice zajímavá a která je celá založena vlastně na těchto principech přirozeného budovství.